маленької дівчинки та якогось приємного мила. По даху барабанили краплі. Десь раз по раз греміло, і не можна було сказати, скільки часу минуло від початку грози, скільки від вторгнення у мій прихисток двох мокрих парижан. Час зупинився. Зайшовши до сторожки, дядько Антуан остовпів. Замість однієї дівчинки, котра свідомо сховалася в цій хатині від грози та тічених пологів, він знайшов ще й Жака, що спав, сидячи на низькому табуреті та поклавши голову на ліжко біля моїх ніг. Одягнений він був так, що упізнати малого боржуа було важкувато. Сідниці та ноги його були обмотані картатою чоловічою сорочкою. На плечах висів, мовно тремпелі, сюртук Кривого поля, а на ногах були здоровенні плетені вовняні шкарпетки того ж господаря. На додачу, коли рипнули двері і від побаченої картини дядько здивовано промовив «Господи!», з-під мого боку від стіни вилізла напівгола Кікі, -кі, потерла очі і промовила «Дуже їсти хочеться!» Я дивилась мовчки на дядька, ну що було пояснювати, і так усе зрозуміло. Раптом я згадала, які події виштовхнули мене з дому і стривожена спитала, як там. «Усе добре, дякувати Богу», – посміхнувся він. «Маємо дівчинку». «Я приїхав по тебе на велосипеді, думав, може ти злякалась грози?» «А вас тут повна хата!» А Жак, прокинувшись, озирнувся навколо, потім глянув на себе і знітився. «Ой! І нагорить нам з тобою, Кікі, -кі, обом і кожному окремо!» Таку історію колись давно-давно розповідала мені моя бабуся. «Як бачите, я вам не збрехала» вона дійсно спала з саган. Бо маленька Кікі, -Кі, францет Куарес, вже через 15 років взяла псевдонім і стала найвідомішою сучасною письменницею Франції, перший роман якої торпедою увірвався до французької літератури. І був далеко не останнім. Але за роки життя саган, як і по смерті, про неї було сказано і написано стільки, що перемивати цю білизну ще раз я не бачу сенсу. Хоча й могла б. Я розповів вам історію про другу дівчинку і про те, як неймовірно переплітаються долі. Але не забувайте, все закладається в дитинстві. Все.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 чекає великий успіх у творчій реалізації та бурхливе публічне життя. Так само мені не доводилось бачити прогнозів на кшталт «На осіб, що прийшли у цей світ під знаком діви, у рік дракона, в сім'ї французьких селян, чекає багато життєвих випробувань». Поліна читала, не відриваючись. І якесь тривожне відчуття наростало в її душі. Насторожувало, але читалося легко. Літери складались в доріжки, вели її за собою, а в уяві ніби камера показувала ту французьку провінцію, дівчинку-сироту та навколишній світ її очима та почуттями. Але поступово якесь Незрозуміле зерно тривожності та недовіри почало проростати всередині. Пробігаючи очима рядок за рядком, Поліна стримувалась від спокуси погортати книжку з кінця, зазирнути, що там з героїнею і хто, власне, все це написав. Перша підозра її була настільки розмитою, нереальною, що дівчина й сама не наважувалась її сформулювати, жадаючи і побоюючись того, що може з'ясуватись. Вона глянула на годинник. Була третя година по півночі. Втомились очі. Поліна відклала книжку, встала, пройшлася, а потім знову схопила цупкий том, і відкрила останню сторінку. Там наче помилково припасований в кінці роману епіграф, був рядок абсурдний для всіх інших. Поліно, не здумай ображатись, а нижче –